Hrshusura Hrshusura Hrshusura Hrshusura Hrshusura Hrshusura Bismillahi rrahmanirrahim Alhamdulillah Wussalaatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahu në fillim, jemi të falenderojmë dhe vetëm prit ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu vesselam, bi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjejnë këtu duke deri në ditën e fundit të kësaj bote. E pastaj, skuha të nderuar Meleni që në fillim të këtij takimi son të ju përshëndes me përshëndetin e ngrohtë dhe të bukur Islame Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi edhe son të Meleni Allah të mëdhërua në takimet e rradhës në emisionin tonë të drejt për drejt që ka thot feja. Dhe do të mundohme edhe sonë të meleni Allahot të madruar që të trajtojmë njën nga temat e rëndësishme që kanë të bëjnë me ciklin që kemi filluar me heret, ku kemi filluar që të flasin për dukurit negative. Dukurit negative në shoqëri përhapën si pasoj e ignorancës si pasoj e mos frikës në Allahut Azo Gjell, dhe si pasoj e shumë rëthanave dhe shkacheve tjera që kemi folë për to. Pavarësishtë që ka i shka këtën këtë dukuri, ajo që e rëndësishme është se janë të shëmtuara dhe janë të rëzikshme, dhe vazhdimisht e rëzikujnë shqoqërim. Kur flitit për dukurit negative, njerëzve, si kur që e kemi përmendër që i ku në ruar, zakone sht u shkëmendja tek një numër i caktuar dukurish dhe mendojnë se këtu është ajo që quhet dukuri negative, sikurse është alkoholi, procesioni bigjozi, vrosia, ekstermala. Mir po në kimi duke fol, do të thotë që sa ko për disa dukuri negative që janë të shëmtuara, janë të rrezikshme. Është fat keqësisht ju gjithmonë njerëzve u shkonë mendja dhe e kanë parasysh se edhe kjo është dukuri negativë. Andaj, dukuria e radhe që do të të lasin për të sonë të melenë allatë të madruar, është një dukuri që fatkecështë është e përhapur, më dje shumë e përhapur. Dhe edhe kjo dukuri nuk është një kategori, i ka diso kategori, por të gjitha këtu kategoria në të shëmtuar. A thua valë për cilën dukuri bëhet fjallë. Dukuria mendimi të keqë dhe para gjukimeve. Mendimi i keqë të para gjukash dheqë, pa dushim se të bënd që gjithë mund të keqë qëndrim të gabuar për bollë ati që e duke menduar keqë për te. Që gjithë mund të atrejtosh në mënur të pa drejtë, jo si duhet atë që nuk kemë mendim të mirë për te. Të fatë keqë që shësot, para gjukime në shëshëria nështuar, njerët përra gjykojnë për fjalin më të vogël, për, për ndoshta veprimin më të thjesht, për arsye të të banale të olëta e kështë më radhën. Mesimtare ka për obligim që gjithmonë, qëndrimet e ti, fjalet, vepret e ti, ti ke të nërtuar në argument të qarta, jo në përra gjykime. Ka shalau gjallë leho ale në ka ndaluar që të përra gjykojmë, dhe në ka ndaluar që të kejmë mendim të keqë, pa më varsish për kë bëjt fjallë. Kur bëjt fjallë për mendimin e keqë shikues në ruar dhe për mendimin një të mirë, zakonisht njerëzit edhe këtu e kufizojnë këtë dukurit e shëmtuar në një aspekt saktuar. Nuk e mos përfrit të ratë që mund përfrit në këtë dukurit. Cilat janë lojet e mendimit e keqë? Sada, që ndahet në to mendimi i keq. Mendimi ju i mirë për dike. Pa dushumë se kategoria më e lartë dhe më e shëmtuar e mendimi të keq është mendimi i keq për Zotën e mënuar. Dikush mund të pytë se si, a kamën zi dikush të ketë mendim të keq për Allah një leovalë, shumit se njerështë ka mendim të keq. Edhe përse ndohështë atë nuk e vrenë këtë, dohështë atë nuk e dinë, por në bat në të disa shemboj që të i silim, do të shumë se njerëzit fatkecësht, jo gjithmon, ma dje, fatkecësht, shpeshhere, kanë mendim jo të mirë për Allah në zogjel. Sa njerëz mendojnë për shemboj se uh, gjendje aty në ekonomikë që e kanë, furnizimi që Allah u haqanë, mendojnë se ta meritojnë ma shumë të ipet buto jetë keni jetë më të mirë. E kush ua ka dërguar kët situatë? Kush i ka kush ua ka ndarë kët furizim? Allahu më nduar. Dhe ata disin në brendinë e tyre kanë një e kanë një bindje se padyshim se për ta më mirë do të ishte, po të kishin më mirë, po të kishin më tepër. Disa po shalom kanë mendim më për jo për kanë mendim jo të mirë për anxhel Laura kur bie fare përshëndetën që kanë për pozitën që e kanë, për shumë gjëra që i kanë jetë në kësaj botë, me ndonë keqë për alonqë e levale. Dhe nga mendimi keqë për alonqë e levale, është me ndojnë njerëzit se feja që Allah e ka dërguar, islami, nuk dhëtë triumfan. Bine që ka njerëzit, kjo fej, nuk, nuk është e përshtatëshme më, për këtë ko, për vendet, e kësaj botë, nuk mund t'ia përgjigje në shumë probleme të kësaj jete. Ky mendim është mendim i keq për Allahu xhale wala. Ka sallallahu te barekau taala e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar të fundit dhe e ka zbritur Kur'anin si libri i fundit, që i bije se ky libër dhe ky i dërguar me mësimet e tij do të jetë efikas dhe aktual, të përshtatshëm dhe i, përshtat i nevojshëm për njerëzit derën e ditën e fund të kësaj bote. Pamarsisht rrethoneve që ata kalojnë situatave ku ata gjenden kohërave, vendeve këto më radh. Të mendojmë se Allahu xhallehu ala nuk është kujdesur për një aspekt caktuar të jetës tonë dhe nuk e ka përfshirë në fenë e tij është mendimi kësh për Allahu xhallehu hu. Dikush mendon se i është bërë pa drejt, dhe me siguri ndoshta i është bërë pa drejt nga ndonjësh për njerëzve. Dhe mendon se s'ka s'ka shpresë për të, nuk ka rrugë dalje për te. Nga se të. Nga sa e 30 e ka shku kusëm pa drejtësi. Kësh mendimi keq për Allah xhallahu ala. Diku ju lut Allah xhallahu ala lutje të ndërmëshme. Sot u lut apo s'ba diavas, s'ka përgjigje. Kësh mendimi keq për Allah xhallahu ala. Të mendosh se Allahu nuk të përgjigjet, është mendim i keq për Allah xhallahu alahu. Të mendosh se Allahu nuk të ndihmon, se nuk të përkrah, se nuk të bën zgidhje është mendimi i keqë për Alonjën Leuala, e kështë të më radhë, e kështë të më radhë. Në në tjetër, ka njerë që mendimi i keqë për Alonjën Leuala, a shikua në ruar, u ka silë pasaj dhe vese të tjera të këqia. Gjdo njëri që është kopratës, ka mendimi të keqë për Alonjën Leuala. Pse? Kështë Alonjën Leuala ka garantuar se nuk, nuk paksuat, absolutisht, Asët njëherë nuk paksuet pasurija nga limosha. Limosha, dhënja, kur nuk e paksën, pasurin. Garantë për Allahët, asë u gjelë është, kus jepë, Allahë u jeshtë të jesh në. Por në riu që kam mëndim të keqë për Allahët gjelë levala, thotë une dho, pas të jesë për te, qëfar të bëjune, e kus të mëradë, kërshë mëndim i keqë për Allahët gjelë levala. E kus të ka jepë, kus të ka pas farë? Kështë kanë dimuar, kështë kanë furizuar, që ta fitësh këtë që e ki, Allahu gjallewala. Po a e që ta ka dhënë këtë, a i për të të tëtë, dimoj këti, jep e zekatin, jep e zekatin e pasurisë të ndërë. Jep lëmosh, jep sadakon nga e që Allahu të ka dhënë. Allahu gjallewala të ashtën pasurin, e bekën Allahu pasurin, e shtën riskon. Gjitha këto, Allahu ka kë garantuar për to, për fatë kësë njerët, nuk janë sigurt. Parvdeset për shumën që se i thuhet, po thëmë shumë kushtimisht, banka botërore, apo i thot dikujt për njerëzve. Ndoj nga rruga jote, 2%, për shumë e ki, sotë që i ki rruga, ndoj nga rruga jote 2%, 3%, dhe dërgoj në desnazion të saktuarën. Sa herë ti, që do të ndash nga pasurjejote nga 2%, Në momentin kur të arrin këto pasuri në destinacionin e caktuar, ne me automatizëm do të derdhëm me konton tënde 20% të asaj që ti ke dhënë 2%. Kush nuk e <të> ka pranon këtë marrëveshje? I person komendent mirë për Bankën Podora. Kjo është një një bankë me me me me me Erman me, me, me, me, me, me nam të madh, ka para im dihman kanë thënë, kanë garantuar që mi marr vesh. Dhe i besan, dhe hapësut nuk hezitan, ma dhe vrapan, ma dhe ndjet i privilegjuar që banka atë e ka përzidh, që të fitan nga kjo mundësi e shtimit e pasuris. Ndërsa, kër Allah u gja lehu ala, thot, mendhen ledhi ju kridu Allah e kërdhen hasenen, fe ju daifahu lehu adhafen këthira. Kush është aj që japë Allah u të bërqë? Allah u li bërqë? Jo, Allah nuk i duhet bërqë e onë. Po ndihme që në i abëm s'kam norve, jetimve, të vëbëktëve, grave të veja që nuk kam kujdestar, kujdo qoft nga shocëria jon, që është, që është nevëjtar, kujdo që i ndihmoj me lena dhe të manuar, Allah unë thatë, on e këtë ndihme që ti po e jabë këti, po e konsideraj që t'kam unë borçti. E kush pëjnive, apo dëshanë se Allah unë ja këtë në borçin, Ma dhe Allahu thët, këtë bërqë Allah ja këthen shumë fesh, kamat është ndaluar, në këtë bot është ndaluar, kujdo qoftë, jepësh dhe të euro që a ti këthen pasumit, haram është kjo, kër kamat, e ndalu më është, dhe së në raport me Allah në gjellë lewale është e lejuar. Allah dhe të jepën një të i këthej 700 fesh. Prap njerës hezitojnë, prap njerës hamendën, prap njerës nuk besojnë kështë në kulm të mendimit mirë për alonjën le valë. Me gjithë varfrinë që e kështë, situatën ekonomikët të rëndë që e kështë, që kalëndën e për te, me gjithë këtë, a ishtë radiallahu ta'ala anë hë thotë, shpenzante, na të kuptim ndihmantët e, e tjërët, si kur që japë dikur që s'ka frikë farin nga fukarlëku. Hëpsa e ishte veti varfrinë. Iptë. Pa, pa u hamenë, pa, pa kalkuluar se më zvolë Jo nga se dinte se Allah u Gjellewale i ka garantuar se ja kompenzan. Përndaj, mendimi i keshë për Allah u Gjellewale të bën frikacak, të bën kopratës. Mendimi i keshë për Allah u Gjellewale bën njërin ziliqar. Nga se në qëfë se Allah diku ti ka dhe në begati, dhe nuk ta ka dhe në ty këtë begati, dhe ti a ja keshë zili e ti për këtë begati është, mendimi i keshë për Allah u Gjellewale nga se... Allah është ajë që ka dhenë ati këtë begati dhe ajë Allah është ajë që të ka privuti nga këtë begati në bashkë të urcis dhe drejcis dhe Allah nuk i bën për dresja s'kujt. Për ndaj të qovë se ne që ku e nëruar për shambull e kemi zili ndikujtë Allah nëruajt. Kjo zili nga shkaktuar. Ka një begati që e ka adikush? Ka një, një dhunti që Allah e ka dhe ndikujt? Ata tkëndin mend ditë mi me për Allahu xhallahu ala. Allahu e din pse e ka don këtë. Allahu e din mosmiri pse këtë njerëj e ka begatuar me kët begatim. Dhe Allahu është ai që e din mosmiri pse un nuk e ka me begatim. Allahu e din mosmiri. Të knoqet dhe parëtut me caktimin Allah xhallahu ala. Do sa që ka është ziliçar, ai ka mendim këç për Allah xhallahu ala. Ata më din mi këç për Allah xhallahu ala banin frikacak. Uh, Mendonse mendon se vdekja këna shkakton guximi, trimria, absolutisht. Wallahi vdekja nuk e shpejton gudhimin e gudhimtarit, as nuk e vën në frikë afrikasokut. Ai vije në kohën e përcaktuar dhe të gjikuar nga Ana Allahu Xhelalu Ala para se të krijohemi. Prandaj mendimi për Allahu Xhelalu Ala na bën trimë, të guximshëm. Nëse mendimi i keq për Allahu xhalleu ala na bën që të jemi frikacak, na bën që të jemi koprac, na bën që të jemi ziliçor, na bën që fatkeqësisht na përfin urrejtja dhe smira fjesë të të, të shtuar. Dhe shumë koqë fletet këtu. Por do si të shoqambojë përmanda si komundsinëriu të përfied mendimin të keq për Allahu xhalleu ala, duhet të lani këtu. Da fatkeqësisht kuflet me njerëz e shën gafalur tyse, ata nuk e thon këtu par përthua e se është fsheur diko në brendin e tyne mendimi joj mirë për langë gëllë levala. Nuk kam mendet mirë lante pare këtale. Asë në fornizim, asë në përkrahi, asë në dihim, asë në përgjini lutjeve, asë, asë, asë në shumë gjera. E që kemë nëvoj i të përmirësojmë këto, ka si mendimi i keqë për langë gëllë levala, pas taj si dhe punë të këqia. Njëri u një që përshamu të bëndë të mira dhe Tho, ska, s'ka do bi, kur s'ta din, kur s'të falënërën? Po boja dhe në citë tjertë, dhe filanë më, më bëkeqë. Nëse besimtari, ka mëndin të mirë për allongën lehoala. Nga sa i mëndon dhe është i bindur, se gjdo vej për të mirë që e ka bërë, edhe në qofë se asë kush nuk e ka parë, edhe në qofë se asë kush nuk e ka falënërëuar, edhe në qofë se asë kush nuk e ka falënërëuar, edhe në qofë se asë kush nuk e përmendë, E prekade, ka kanë mendim i mirë për Allahun xhallahu ala, nga sa e din se Allahu xhallahu ala nuk ja hum mundën as kujt. Andaj mendimi i mirë për Allahun e bën që besimtari të vepron mirë. Por sa nuk ke mendim i mirë për Allahun që mos të bëj mirë e të shpresoj mirë. Kjo është mendim i kaq për Zotin xhallahu. Gjall Dozë njëtë për shembun nuk bëjnë punë mira, nuk fal namaz, nuk e përmendin Allahun azhgal, nuk largojnë nga gjërat ndaluara, thonë Allahu ka mënafal. Kësh më dini me kaç për Zotin. A ti ju komon si ti s'po bën asgjë, as nuk fallesh, as nuk ndoshta na gjenim ki problem, nuk larguar nga gjërat e ndaluara, shumë obligime nuk i kryen dhe mendon se Allahu do të bën barabartë nese është problem xhenet, në, në shpëtim gazorit xhenimit, njësi kur saj që është munduar, a barazon këta? Aiçi barazon komendim kaç për Allahun xhelal xelaluh. Andaj kanë pyetur hasan al-Basriun se ninje liç komendent mi për Allahun xhelalu ala. Po nuk bën punë të mira. A është mendimi i ti i mirë për Allahun veprë e mirë? Çfarë kanë thënë pas riu? Ka thënë, "Ne ai që ka mendim të mirë për Allahun, domosdoda do të bën punë të mira." Qase mendimi i mirë për Allahun, se Allah nuk mahu mundin, se Allah xhelalu ala më shpërblen, se Allah më paguan për punë të mira. Ky ky mendim i mirë e motivon besimtarin e shtyn që të bën punë të mira jesht fun mendi mirë për Allah xhale wala nuk bën punë mira Allahu nuk ka kërkuar ngobligimet madje bën shkëlje bën gjë të ndaluara do të thotë e kam zemrën e pastër Allahu është falës i madh ka Allahu këmë denu ballsum dërën Allahu më këtë fjalë vjen nga njëri që nuk ka mend të thua se është falë, është më prandh xhale wala e pse të thuash se Allahu është falës është është mëshirues kjo është mendim i mirë por atë kur përcillet me vepra të mira por kur nuk i shoqëruar me vepra të mira padyshumse padyshumse është mendimi keq për Allah xhela wala mendon se pa u munduar, pa u angazhuar, pa u përpjekur, pa i kryer obligimet s'Allah sa s'përblen e të barazon ty ose atë me dikën që është munduar, është përpjekur, A është këtë drejtësi? Nuk është drejtësi, anë këtë mendimi keq për Allah xhela wala. Prandaj mendimi keqë walla, i keq për Zotin xhela wala njerëz i shpijen edhe punën të qijë. Do të sa mendimi i mirë për Allah xhela wala e shpije njëri në punë të mirë. E loj e dujtë që i kojnë nërruar që, po kalojt e ka i shkort e mershtë, mendimi i keq për njerëzit, paradjukimet. Njerëzit paradjukojnë sot pargjidat ndryshme. Për shambull, paradjukojnë gjende ekonomike edikujt. Kushe edikujt ka i ka mërë të pare? Njerëbë ka ka fituar mendirëz, se kënë në obligim të i raportojnë gjithdo kujtë kujtë ka mërë pare të veta. A po, nëse s'kemi fakte, nuk kemi argumente, Nuk kemi i rëthana që na bëjnë të dyshujmë, ama dyshujmë të bazuar, jo dyshujmë të pabazuar. Atërë, dohet kemi i mëndim të mirë për muslimanin, për laun tonë, për modrën tonë. Ja, besaj që i ka punu halal, besaj që është mundu. Së së kemi argument. Me ja, më njërë të shkojmë të mëndojmë se kush e di kush i një mangë ti, kush e di kush rënë mës ti, kush e di kush, edhe, kush e di kush, me një qinë mi para gjykime. Pas të i përshambull dikush nga flat, thime, a e se ka paske për këtë kunë, e di përshka ka paske. Pse po e para gjikon? Pse po me nënë kjaqë për ta? Ose përshambull dikush e ka, i, i, i, i, i ka ndihmu dikujt, edhe veze ti gëzojmë, i kësojmë, hamdullashu që i ka dikush që i pa një manë, thime, i ka një mu, se e di o mëse i ka një mu? E që ka që themi, dihmu, se, di um, e, dinti pëse i ka një mu? Pse me para gjikon? Në loqë e levala thotë, ja e juhe le dhine amenu, gjithë të një buë këthire minë e dhanni, inë në bëda dhanni, i thëmë, ojo që keni besuar, lërgoni nga shumë mendimit këqia, lërgoni nga shumë parajyukime, nga se shpeshtë të parajyukime ju shpijen ju e ku, ju shpijen ju e në mëkatë. Për ndaj mëkatët e shumë ta i silët parajyukime. E qëfar mëkatë e silë? Përshemullë, silë ato që Allah ka se duhet të largohemi nga mendimet e këshia. I gjithëtën i bu këthirim në dhanëni, i në bada dhanëni i thëmë. Largoni nga shumë mendimet e këshia, nga shumë para gjukime, nga sa tu i shpijen mëkat, ola të gjesësesu, ola ja këtë bado kënë bada. Mos i ndjekni të metët e njëri tjetërit, mos e spiononi njëri tjetërin, mos e përgojani, ka se mendimi i këshë shpijen. Për shambu, në qofë se dy koshë, ka mëndin të keqë për diken se uh, për shambull, si kërës e cika për qështë një fitimit. Ta është fillon më interesu, e pika pimerë këj, ajtë këshyri, të veti këta, më shpëndin të diqka, fillon që të ndjek një përzur së të spionimit për vlone vetë, që të vërtetën atë mëndim se është i sakt. Andaj, mëndim i keqë të bënë spion, mëndim i keqë të bënë që të që sa ki dëshëm sa është til. e tillë e çash ndaluar pejgamberi shoqëna so kanë ndaluar ti ndje këmit në një teatër çka kimu parzitin mbetë te dikujt çka kimu parzitin familjen e dikujt wala yakat ba do kum bada ta mos e përgojë në një teatër nga se mendimi i keq bën që të përgojesh mendimi i keq bën që të shpëfosh allah na ruaj gjitha këto tkëçia i sill mendimi mendimi i, i keqë. Gjithashtu të mendimi i keqë e bën njerion që të do pësohen të do pësohet mirë besimin në mesinë muslimanëve. Para në përshambull, kër përhapat para gjukimi, askush, askuj që i si besanë. A ka më keqë në një shëqëri se, përshambull, të ruhe me nga njeri tjetëri. Të aqom a ketch çnstrochri përshëmull njerzit ti bëjnë politik lajka sy fascin njerëzit etj. Çtëruen nga njerëzit së më jerish koment diku tjetër. Mos ti komot. E më ke që është kurpaport familje, kurpaport mes bashkërdhve, mes miqshve. Para mendon kur duhet përshëmull burri 100000 arsyetime mi thon gruas që mos më shkumenë aqësh për këtë. Ose gruaja duhet 100000 arsyetime po në dashte thashë shkova bëra se mos më thoni shkollën aqësh. Me, me ngarkesa. Nuk shkajte me ngarkesa. Ta jetu ime njëtën lirë shumë, me mendit mirë. Nuk shkajme në dikush dhe me në bo keq. Pa fakte. Kur kemi fakte të bazuara, ato në qëka të jetër. Fakte të në qëka të jetër. Por po flasë pa fakte. Pa dyshim bazuar. E di unë pëse ma bon këtë... Kë, e di unë pëse e boni këtë... E di... Nëse prapo të dyshimi dhe para gjykimit në mesin bëshartë nuk ka jetë bëshartore më. Të Pofokte. Se burri soi zhvonuar, kush e di ta skuash? Pse po për sku më ne kaq më near? Pse po për sku më ne kaq më near? Ose burr apo të dëshojnë çdo lëvizje të gruas aty. Atë kjo bëhet jetë e vështirë. S'ka s'ka moje bashkëtur aty. Në qoftë se futen ë uh, paradgjikimet. Në paradgjikimet dhe mendimi i kaj po njëherë do psujnë marrëdhënet mes njerëzve, do psujnë mirëbesimin, do psujnë do psujnë lidhjet mes njerëzve, do psujnë. Dhe kur të psuojnë, pastaj njerëzit i marrin do lidhje sa për sy e faqe, vetëm sa për sa për ta hig çafe dikën. Atëherë të skuq ra ati, skuq mi çasi, nuk qorra për të mira. Kjo padyshim është një rrezik për për shoqrinë. Gjithashtu të prej ë uh, po sovjetë rëndat mendimit keq për një tetën, që arse, për hapen, të siguruar është se parhapen pastaj smujë të tjera, qase si mendimi i keq sikurse përmenda, mendimi i keq për Allahun, çfarë smujë siell? Siell frikën, siell kopracin, e atoçi përmenë. A jesh as të mendimi i keq për një të apo siell mëkatet e tjera të të, të mëdha sikurse i përmenda disa pretyne, po siell ë për si uh, gojimin, shpifjen, burtën e fjalëve, urrëtit mes njerëzve. Më ndje mund të asilë edhe vrasin. Më ndje mund të asilë edhe edhe rahin. Shumë gjëra mund të asilë mendimi i keqë. Ka se një mendim të keqë, vje shëjtoni dhe e ujit, e ujit, e ujit dirë, so të bëndë madhë. Dhe njeri kalën një fazë që me zi pretë të bjen konflikt me atë person që ka mendim të keqë për te, që të shpërthën mlefin dhe urejtjen që është kaktuar Si pasu e këti mendimi të keqë për te, ta, ta shprej këtë në lef në bi këtë njëri. Përndaj, një duhet të jetojmë në esens gjëkshapur. Të jetojmë e mendim të mirë për një tjetërin. Të jetojmë e raporte të relaksuare, e jo të ngarkuara. Të jetojmë në, në, në, në raporte të qarta, të kuluara, pa ngarkesat të paragjukimeve. Dhe gjithashtot, për fund, aje që duhet thëmë, të them, të kë mendimi i keqë dhe paragjukimet duhet të ashtohet këtu edhe parajykimi dikujt në bazë veçjes së dukjes e ka. Patkë të thjesht për shembull parajykohet një motër muslimane që është shami. me shamij. Mëngjherë si parajykohet, parajykohet dhe kanë mendim keq njerëz për të se kush e paguan, kush e ka dërguar, kë e përforcon kjo, është e prapambetur e kështu me radhë. Mund të ndodhë që pas shamisë së saj të fshihet një femër vërtet inteligjente tete kulturuar. Pse të paradjykojmë? Nuk është shamija shenjë që në bazë të saj mund të identifikojmë inteligentës në kulturën e dikujtë? Përndaj, kështë paradjykim? Paradjykojmë një që ka mjekër. Paradjykojmë dikush se si vesh pantolat e ti, si duket e në pantolat, si ullët, si falët, si ecë. Paradjykim e me aspektet tjashme që apsolutesh nuk gudzojnë të jenë. Nuk gudzojnë të jenë bazë Mësin ndërtoi mendimin për dikën. Mendim për dikën ndërton në bazë të veprat të tij. A është i dhonse më autorogan? A ka argumenta, ka po. Por ta paradukojm arrogancën dikujt, ta paradukojm rrezikmërinë dikujt në bazë të pamës, kjo është shumë rrezikshme. Kjo është shumë rrezikshme nga si pasuajt këshia në në shocri. Si kur send do përshëmë ngjarë. Prindë, për shkak të pasojë e fryrjes që shkaktohet nga jashtë Për sa më pas më ndem kjo as për vajzën aty. Dhe si pasojë mendimin e kaçh e keqërton vajzën. Duke mos lejuar të mbulohat, duke mos lejuar të falet, duke mos lejuar të shkëshërohet me motrat muslimane, gjë është për djalin e atij. Mendimi i, i kaçh për djalin e bën që ta keqërton. Mos e lejon më fal, nuk e lën më shku në pollegjrat të xhallarëve, nuk e lën që të ketë libra fetar, nuk e lën që të jetë do të thotë ë uh, praktikues i fesë. Për Francëja jo pse baba u ran fin, do të thaj vetë ajir ndoshta i vet, vetaj e ndivën me musliman. Po si pasojë e parajdikimeve se çka u bë djollëmtar. Që këtu parajdikime i kafry di kush, i ka sill dikush në mendjen e zemrës atij. Prandaj mos ta parajdikojmë. Se dikush ka filluar më fal. Wallahi vetë çka ka të bëj më mirë. Nëse ndonjë fermer e ka vendosur shamin, wallahi vetë çka r b më e mirë, më e sjellshme, më e kulturuar, më e ndershme është më. Asë gjithë të tërë e keqes ka ndoëtho. Vetëm diqë e mirë ka pasë mështë i më, si më ndoë. Përne mështë ta para gjykujmë njëri të tërën në basë të pamjes, bas në basë të priardjes, mështë ta para gjykujmë në basë të gjuhës, në basë të ngjyres, apo mështë të kemë mendim të keqë për njerëzit, pa bazë, pa fakte, pa argumente. Ka gjitha këtu së jilin pasuja të rënda në, që që në, në Prende, duhet ketë të që qëjnë ton Mendimi i cili e motivon kat besimtar dhe besimtarat që të bëjnë punë të mira. Dhe mendimi i mirë për një jetë është ai që i rregullon rrë dhe i relakson raportet mes vete, larg paragjykimeve, larg mendimeve fshië. Nëse në të vësh se kemi fakte, kemi argumente, atëre nuk kemi vetëm mendim tkëç, por marrim veprimet e duhura përballë shkeljes si që ka bërë personi që është para nesh. Pa dhe besimtarë, nuk ka mendim tkëç. Nuk mundon tkëç para skend nuk e parajukon askand. Gjasë e dense me këtë parajukim shumë lehtë mund të rrsëqas drejt mëkatit. Shumë lehtë mund të rrsëqas drejt padrejsisë. Gjëpër cilën nëse për Allah mund të jap llogari më të vërtetë të rënd, dhe të përballet me pasojat e rënda të këtij mëkati të shëmtuar që fatkeqësisht po merr për mosat të mëdha në shoqëri. Prandaj mendim të mirë për Allahun. Lot Allahun dhe kemë ndihmën e Allahut komo të përgjigj. Dhe Jezus i komo të përgjigj. Apo Pajto ma çallota ka ndar, duke disë se ajo është më e mirë për ty. Dhe mundom me ndijk rrugët e e duhura të lejuara për ta përmirësuar gjendjen, por ju jo, në rrugët e ndaluara duke menduar se në këtë mënyrë mundesh më e ndryshoj gjendjen tënde, kështu që po e ndryshove te Allahu xhallahu ala mbetesh më katon. Andaj mendim për mirë për Allahu xhallahu ala. Allahu komendimu feneti. Allahu komendimu xhdo besimtar dhe besimtare. Allahu komendimu xhdo njerëz që bën pa drejt gjdo njëri që i shkelët senuar dhe të ti, Allah u ka me ndihmu. Allah u gjallë gjelalu hu e ka zbrit këtë fetë për shtatëshme për gjdo ku edhe vend, e shumë të tira mendime që duhet të jenë të grumbulluar anë vetën tonë, në zamërën tonë, në mendin tonë, dhe temë të zotit tonë. Dhe mendin mirë për njëri të tërën. Kër dikush bërë mirë, mos të kontestojmë qëlimen, mos të kontestojmë uh, synimin, por themi alhamdulla q pastë ka bërë kët punë mirë. Elhamdullillah që ka bërë kët. Elhamdullillah që ka bërë atë këtë merat, ti gjojën punën mirë. Dërsa njëtë qëllimet, synimet t'jalojm Allahu xhelaluhu wala. Ai dëgjuar konza ata njerëzve, ene enu kedim. Prandaj mos të miremi me zemër e Thime, edhim një të njerëzën zemrën e tyne, thimi e di një fashëllim i kokë. Kënd ku flas mirë di ç'i përkëq ka kështëmerat, ndër ka sot. Që dikush na përshëndet, që dikush na respekton, që dikush ka e rëspen këdajneve, atërë të kemi në të mirë, nuk e menduar se këtë e ka nga kultura dhe këtë e ka nga sinceritetit. E ju të kontestujmë njëtet e të kontestujmë qëlimet e tjera nga se ato thasht që janë në brendit e zemreve, as kush pos Allah nuk e din. Por edhe për fundua të them se të ruem e dhe ne që mos të bëjmë vejë për atëslet mund të provokojmë mendimin e keqë të kënjerëzit. Për ndaj, si kur që i dërguar i sallallahu aleyhu sall Jesta Ana uh, Itikof, dhe erdhën gruaja e tij Safia. Erdhën në xhami për ta vizituar dhe për të cilësuar ucim. E dërguari i thosëm doli me përcil gruan e tij, dhe ishte natë dhe kanë lënë dy njerëz. E po ndërguarin të vetmuar me një grua. Ata nuk e dinin se është gruaja ti. e tij. Dhe pas sa e po ndërguarin, filluan të shprehtojn hapat, Qe, mos në që mos ndihet kja që dërguari, thosëm që kta e po. Dhe i dërguari thosëm tha alarislikuma, tha ngadal ngadal mos ungutni, inna Safia, është Safia, gruaja ime. Ajo gruaja ime Sofia, thaanë dërguar Allahu, da nuk dyshojmë dy nuk ja. Shejtani qarkullon në gjakun e dikujt. Shejtani qarkullon në brendin për ju e dikujt, po ju sikur se gjakun qarkullon. Andaj shejtani me leci këtë vetëm i timen. Me këtë grua mund ta keq përdor për të mbillën një mendëm të keq. Andaj të ruhemi. Mos të provokojmë, mos të provokojmë askën, por të mundojmë që timi të qartë somë tepër. Dhe nëse kërkohet nga njëra të sqarojmë, neç të sqarojmë. Jo pse ne është të kemi obligim, por çe timë të kujdesëm që mos të ketë ndonjë viktimë e mendimit keq e të pson ai dhe të pson shoqëria pasoni politi. Me nëse në këtë ndihmë muslimanat mund të ecën përpara anti-flakën dukurit negative. Allahu ne lë të fillimisht Zoti mënduar të na ushqen zemrat tona me mendim të mirë për të. Dhe Zoti ne lë se çdo njëll të mendimit keq për Zotin që mund të kat zonë van zamrat tona apo mendjet tona apo ngjut tona nëse longjë leuara që këtu njollat mendimit keq përvon të largojnë prej ne. Në gjithashtu të mendimin e keq për tërët Allahu na e largon, ne të kemi mendim mirë për tërët lart para gjykimeve dhe lart mendimeve të këshia. Shëkojëruar kë ishte ajo që pa të mundi ta thë ta themi mbra na kohë së limituar pse paktë kemi kaluar, po shpresoj të na bëni halal, gazetë që më nga koha juaj që është për inkuadrimin e juaj, por Ne këtu e bëjmë një shkëpuzja si kur që e këndë njërë, dhe pasta i rikëthejmë i përsërinë në pjesën e dytë me inkodrimi dhe të elfante i uaja, ndaj në ndeshë në Zotë i Gjellalojshë për leftë. Mështë bëllar Rahman e Rahim, shikonë në ruar, u rikëthejmë përsërinë në pjesën e dytë të emisionit tonë, Uh, që ka thot Feja dhe tashnë këtë pjesë uh, mund të fillim me inkuadrimin e telefonatëve nga në juaj në numrin që tashmin duke parë në pjesë në përshme të ekran të juaj. Dhe menjere nga regjia në, në bënd me dje se kemi telefonatëve në inkuadrojmë, urnën e? Salamu alaikum, bo. Aleikum, salamu alaqëm të Allah. Ka mundësin në këshirë në fatë që ujtë shka. Urnë, ola? E konë një tafën, i ko 7 vjetë, a i folet mëti, A? Pe, pe që mu e menë folet, po jatsin nuk, no, si nuk e folë kur. Sëserë, sëserë, në me folë jatsin, kër gjenë, a kushkëja, e gjeni harësikë, e jepë më janë, ka, më janë, nuk e folë. A? Që ka mundës e rëmën një pytje. Arna? A ka drejt një motor muslimonën, me bon një ultrazonët borkit, të një doktarë, moshë. Pa? A la, që shë problem, sallam aleikum. Amen ti. Amen ti. Së për e përket për për për një plak 7 dhe veqaj që nuk e falë kërë i jatsin, këj bje se vakët të tira i falë, a i me siguri ka mundë si që ka ndë si një keqkuptim për i jatsin, ka mundë si që nuk është informuar sa duhet, ka ndë një arsujet, a shë nuk për e ditë cëla është arsujet ti. E jo tja është që ti të atrasës vazhdimisht, më së ndalë, nëse sënë të thotë të jam i smutë, ose më dhamë kjo, shka natën tjetër there prapë. Gjithashtu thua i ati se edhe në qëfësi i smutë kamën si mu falë njeri. Falë ullur pra, falë në këtë pozitë, a ofraj, ofraj lehëcime që i ndihmujnë ati me e kryjë këtë i badet. Këshillë e thuj se, 5 vakëtë, nuk janë 3, 4, 2, po janë 5. Ti pifalë shumë i të mse po e prishë për pak. Mes, me fjallët mire, me silët mire, mundohu që, sot ke mundësi që, uh, tabendesh që ta falë kët kohët namaz që ai po e praktikisht ne nuk kemi mënyra domosht që do t'ja impononin aty nga saj apo tash nuk edhe ti, po dimë arsyet e tij por ajo që mund të them këtë rast është që të vazhdosh me angazhimin tënd në mënyra të ndryshme duke ftuar, duke jaleçuar, duke e ofruar mundësi se si ko mundsi dhe kurres mundu falë e kështu me radh do të na zotë të mënduar edhe të dëgjojnë nuk janë shuar se nuk është mirë mundin 90% që pa e bërë bon me aprish për 10%. Edhe këtë me falë që të kalau të shkrua se e që i falë 5 vakët e kështë të marat. Ese përket ultrazërit, në mojë me bërë një motërë nështimane, në esens, gruja ka të nëluar të zbulan në një piesë të trupit të saj para burit të huaj. është në nëluar. Përshfar dhe le arsuje. Në esens, kjo është nëluar. Në në qofëse gruja ka nevoj që shëro Çofta bën injeksion me ultrazo, çoft po ndonjë çoft për ndonjë shikim tetër mjekësor, atëra në esenc duhet kërkon gjinin në fembore. Kam një këto, do të më kam mundësi që gjendet atë. Andaj duhet kët ta kërkon. Nëse nuk gjendet, nuk ka, nuk ka ndrem, nuk ka çte vet, nuk ka, duhet gënë mos më çelun, nuk ka. Dhe ka nevojë, nuk mund ta shtynë kët për ndonjë ditë tjetër, ka nevojë të bëhet injizimi, atëra lejohet që ta bënin tek mashkull. Por pasnia procedura të ndjekur jo bash ashtu me thjeshti. Por duhet që të kërkon farmer, duhet që të ket ka në kasot e la farmer ndrim ka necer, ani bujna necer, spray spool. Por ganjera nuk prat necer. Në situatë rënd ka nevojë që detektuohet, për shembull, ka një komplikim të zorë mbrëna, ka një komplikim ku ajo nuk fahar pjesa të thubet së kanë më një herë të detektuohet nuk ka, atëherë themi se në kët rast për ta ruetur shëndetin dhe për të evituar një dëm atmat mat lejohet këtë rast si ta bën ultrason në tek moshkulli por thash gjithmonë duke ju referuar kushteve që i përmenda më herët. ë e enkuadrojmë intervallin tjetër. Asalamu alaykum mos. Aleikum salam wa rahmatullah. ë ozdish sa mi bën. Të dish sa fikë 3 kom taktilisht. Faloh. ë mira dështa me vet për namaz kur ti në ruku edhe kur je ulë në sejsë shikimin ku do të më përqendruj. Së më konfuti ku më përqendruj, por kur e ndaq bula se, çfarë, unë e di. Po. Ëh, ju tash ëh për grupin shtatë zonë, e cila është në muin e tet, atëvon mu fal ulën, sepse ka vështirësi. Po. Dhe trefa emrin për Çik Irsa, a po më avdon Irsa, Irsa. Irsa? Irsa, irësa, irësa. Po, po. Po, e qarda, e qarda. Allah shu rejtë. Allah shu rejtë. Salamu alaikum. Ameet, jo aleykum. Salamu alaikum. Njeri jo, kur është duke u fal, do të të, kur është në këm, shikon në vendin e sejgjës. Nështë kur është në ruku, djetarët disa kanë thënë, vazhdojnë të shikon, ati ku ka shikuar, ku ka qirë në këm. Nëse ti sa thua shikon para këmbëve tingasë kjo është më afër prulshmëris, më afër prulshmëris. Andaj mendoj se cilndo që ta bën nuk është larg prej asaj që është e vërtetë. Rancëshmë shënjëriu mos ushikon anash dhe mos ushikon përtej vendit të sjës. Shiqimi i cili është përqendruar dhe e largon nga vëmendja e tij në namaz. Ndërsa kur është në ruku, padoshëm se dy verzot janë të përmendur nga ane dietare. Por çdo kërkon diçme konkrete, mendoj që më me saktë është të shikon në vandet ku jo vand e ka këmbët yoter gvani i sejdave. Nëse on sejdë nuk ka kushtrikon nga syt i katëtuara ka toka dash në sejdë nuk ka zgjidhe katë shikant me kur, syd, për anërmë se sejdë mos tin bil syt. Ka së jet namazet nuk është e lejuar të mbyllen syt përse më një arsye shumë të madhe. Ai uh, përkët pyetjes së së dytë gruaja në muajin e tetë do të thotë që t'fond ulur po nuk ka mësi armunitet mund të tret mund të shtat më the që tjet e lodos ka mundi të rënë këmbë atërë nuk përishpun të falë edhe ullën. Nga se pejga meri së salë Allah së më ka thënë, salli kaiman, fe inlem të stëti, fe kaidan. Mohamed së më ka thënë falu, në këmpë, në qofë se nuk ke mundësi, atërë falu ullër. Dhe se përket amnit irësa, nuk jam duke kuptu qëfar kuptimi konë, dhe, sti, dhe saj, nuk e di edhe, ku nuk edhim kuptimi, nuk edhim pasaj a banë asë nuk banë. Nga se... Më, nësikur se kam përmenë kur po transkriptohën në gjuhën tonë ose në gjuhën angleze, e, zakonisht nuk po përshtatë me shkruja mirë dhe pas taj pa përshtashmëria në shkruja po banë që edhe të ketë ndryshime e mëri. Përndaj nuk e di nuk e di kjo e mëri që farë kuptimi ka e, dhe si pasu e kësajus nuk mund të thamë se a bëna po nuk bënë. Kemi telefonat të të reinkuadrojnë? Selam alaikum. Alaikum, selam urtulloh. E... Uh, Do është anë e vetë se kër flasën për një smundi, a një qkat që li vitim për i venet, a kërë një bol svetare, a jo? Pa. Do është anë e vetë se kër dut me që gjishte në të e jatë, të shardete? Po, po, po. Në të në mirë. Në no të në mirë. Se përket, kërë përmenë në në shmune me leviz në veni, kërë beshëtëni. Ase njerëzit mendojnë se në që se leviz në veni ruët për i kësë smundi. Jo në çësën e riu dëshon që të ruhet nga ndonjë sprò që ka kapluar dikën, atë duhet ta thotë duan e kësaj çështje. Muhamedi sasullallahu më ka mësuar se kur e shohum apo ndëgjoim për ndonjë sprò që ka kapluar dikën të themi alhamdulillah illazi afani mubtala. Zoti më ruajt mua nga ajo që ka spruar tjetrin. Thuaj kët lutje, o Allah, më ruaj nga ajo që ke spruar dhe falëndrimi i qoftë Allahut i cili më ka vlerësuar mbi shumë krijesat e Ti. Shumt tër janë malson, Allah më ka ngrit më tepër, atë Allahun që falni për kët. Prandaj njeriu i çelë kështoj sillet, do kështu, kështu bë ndoë e garanton vetën e tij me lëndën e ndaluar se ruhet nga jasmuni dhe nga aspru. Po Luizë nga vendi prekja drunë të hekret të cilat këtu janë besutnit ndaluara, nuk bën që besimtarit të bën veprime të tilla. Nëse për kët të shahudit do thotë eh diëtorët islam, sa për kët gjisdi ka dy mendime. Dhesa mëndojnë se gjishtin bëhat i ngritur, pejnë nga fillimjet të hijatu, dherë në fund të lutjeve, par asemet ndonë selam. Dhesa, dhesa djetarë mëndojnë se gjishtin ngritit në moment në shahadetit. Dhe dhe dhe kërtu eshhadua, en la ilaha illallah, dhe dhe dhe kërtu mëndjën kërtu ti e mahan, uh, se dikosh mëndërët të dohet pas Allah dhe jahpon, këtë Allah Gjalli Ovala, në këtë rast njët gjishtin gjishtin. Në qovë se, për shambull, jenë nga ta që nuk televizin në gjatë tërë kohës, për vetëm kohës aktume, atë ngritë të gjishtin tek vendi i shahedetit. Po, tjetër telefonatë, inkuadrojmë. Alo. Ornane. Sëra Marikun. Uh, Kërgjët, shani kytje lidhe me namazën në, uh, në fund kur qapin selam, do po? ashtëta me ditë ma konkretisht ku që i themi selam. Kështu ma A. shkurt shqipë. E dhe kytja ditë ishte... Uh, E pomonit, është po humbi të pamunit gradualisht gjatë edimit gjatë kompjuterit. A kodi ska surën Kur'an që do të më lezojë për rrugën e shive. Po. As-salamu alaykum, malloj rrugën. Subhanallahu. Sobërkat e selam i pas namazit nuk kanë dini argument që flet se kujt i japim selamni. Selami është një lloj dale nga namazi. Kështu e ka thjuatur pejgamberi sa sollem, përfundim i namazit. Përndai ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çilsi namaz është tekbiri Allahu akbar, ndërsa e perfundimin e namazit shënohet me wa për selam aleikum ورحمت الله. Bane selamësh me te për një perfundim i namazit, se që është ndonjë përshëndetje ndokujt. Edhe pse disa pediatore kanë përmendur se është përshëndetje musliman mes vetes, selam aleikum. Por thjesht kjo për një musliman që kin krahat dia, kin krahat majt, atëherë ti thua me zë vetëm ti aleikum selam. Qase se musliman selam aleikum aleikum kush nuk e ka thënëve? Në nuk mund të jetë kjo përshëndetje besimtare që janë saf, për shkak se nuk ka kthim të selamit. Do të thotë të gjithë kanë thënë se është përshëndetje lajko që i kemi në krah. Nuk ka ndonjë argument që e diunë se ekziston se ne kur japim selam, japim selam me lajkeve. Prandaj nuk duhet shumë angazhuar për këtë çështje se dhe për u okupuar me këtë valkut, jafim që një riu të se a thuall kujt japim selam. Më rëndësish çë njeriu ta kupton se selami është shenjë e daljes nga namozi. Pra njeriu hyn normal me tekbir dhe del nga namozi me selam dorso ose për këtë dobësimit të syve si pasojë e leximit të kompjuter apo ndonjë shkaku tjetër, e, a kondën e duan nuk ka lutet posaçme me rrug syt. Apo, mirpo, inkëtras, mirpo ka lutet përgjithshme. ë për syje, për vesh, për të tjerën, sikurse i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ë në menja zemrëmi e ka kade nuk lutja që të ashtë përfshir lutja dreituar Allah xhallahu alahu që zotë na pshëndat atë sy. Allah ma afini fi sam'i llah ma afini fi o zot, me jep dhe në syrin ozot më japshën datë mi, dhe, dhe mirçinë në vështëmi dhe më japshën datë dhe mirçinë në sy të mi ana i dërguari sallallahu alaihi wasallam është lutur për sy të ti prandaj këto janë lutje që i ka bën në, në mbrojmë janë të përzjeshme po vazhda ka të bëjë me dopsimin e shikuar apo ka të bëjë qallahu të ruan sy të që mos të shikosh në atë që të mërzit mos të shikosh në atë që sill mëkat kjo është e përzjeshme o zot më japshëndat dhe më jap siguri dhe mirçenia në sytë e mi pavarësisht a kod bë kemë ruajtje nga dopësimi i sigurt apo me gjëra të tjera që un i përmenda pra nuk ka diçtë të caktuar për dopësimin e shikimit vetëm por ka lutje e përgjithshme që Allahu t'i ruan sytë e lutja që Allahu t'i ruan sytë përfshihet këtu edhe ruajtja e shikimit por edhe ruajtja e syrit nga e, do të thotë që mos s'a di ç'të mërzitme po djalën situata të fshira ose babën se dikën që dashnë tu andaj njeriu po durojm e lut Allahu xhelalahu an qallahu t'aruan nga pamet trishtuese, nga pamet e frikshme, nga pamet që sillin mrzinë. Dhe gjithashtu Allahu t'aruan syrin që mos të bjen haram, mos i kën haram, mos i kën te ku nuk duhet, mos i kën me te njerëzve. Për gjithë ato lutet besimtari kur thotë o Zot, më ruaj syrin, syrin tim. E inkuadrojm telvatën tjetër. E <tuhem> inkuadrojm te <tuhem> tjetër. Ordash. Selam alejkum. <ar> alejkum selam warahmatullahi. <tuhem> Fal Italia, Dalia Zërin televizionit nën në në dëgjën nga telefoni. Mhm. Uh -huh. A bën diçka për Facebook më na thulva? Çka për Facebook më, naful, për Facebook më fol? Për çdo çë reklamuesum, çishtim fotë. Po, po, po, po e qartë. Në rregull. Në rregull. Funde, selam aleikum. Aleikum selam tullah. A kimi fol di sa për ç'është në Facebookut dhe për që është e të nëgjajshme me te. Dhe kemi thënë se, duhet imi të kujdesu në përdurimin e rjetjeve sociale. Mosta shëndërojmë këtë mundësi të mirë për komunikim dhe për të përfituar, mosta shëndërojmë në një mejdan ku ne dëmtohemi, ku ne fitojmë më katë zotë në ruat, ku ne mund të selim bë vetën tonë hdrimin e Allahot e Baraka ota ala. Përndaj, Facebooku është një mjetë, si kurse mjetë e tjera, mund të dhe mund të përdoret për të keq. Madje mundësia e porrim për të keq është shumë më e madhe se mundësia e porrim për të mirë. Për këtë arsye duhet të më kujdesum. Do sonjërs për shembull fatkeqëse ndodh që vajzat të reklamojnë e të, të postojnë foto të ndryshme që është haram ashtu medal, ka se është gjunajt, ose më dal ka sa publikimi gjinohet. Ose ndonjë ndonjë mashkull për shembull uh, dal nga njëra i përçafuar ndërsa me ndonjë vajzë ose çuat e gruaja e tij është mëkat dikush më di të padukur të përçahuar madje gruan tënë. Te Begamelis so Osman më ka thën, "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Të gjithë njerëz e këtij umeti, Allahu i fal, pas atë që publikohet të sqarojnë mëkatet. Prandaj, nëse një famë është e mbuluar, kjo është mëkat, por publikimi i këtij mëkati është mëkat vetë. Ti dini për shembull pin alkol, kjo është mëkat, por publikimi i kësaj vepre është më katmeta, më kat i shtuar më katet. Pra mos i publikoj më katet. Ti më sheh më katet tona, jo kshu publikohet të rregojmë në Facebook apo uh, për shembull agjencjet e përzjera burra me gra, uh, pastaj pozime të ndryshme. Që fato këtë që nga ndjer na tregojse edhe famnat me shamia ndodhë që të fotografohen e dalin në, në pozicione të caktuara kështu më. Pse bën këtë çështë? Nuk duhet përdur për reklamë. Othet përdor Facebookun për viti gjunaje, më katë, më të cilë vitin e gjithëna mëkat e dhëm te Allahu Xha Lahuana. Po nëse kemi nevojë për të për të komunikuar me me me disa peshukëve për të përfituar nga lëgjëratat e mësimit që janë atje në Facebook, për të qenë të caktuar që mund përden, të prezojmë tabojm, që nuk mund të përfitojmë. Edhi vetëm don se po humbim shumë konta, mbyllen. Mbyllen nga se dëmi është më mas sot do bia. Ka njerëz futen në Facebook më orë të tëra, duke shëtitur postë përpjet Pa kurfar do bie, du ke shikuar çfar tha ky e çfar postoi ky, ai sa like ai ka marre, ky sa i kaksu marre. Pse ajhta këtu që? Pa kurfar do bie. Për di se vallahi për çdo shëtitje, për çdo explorem që ti e bën në Facebook, do ku burt nga façën te façja, apo do ku burt nga postimin postim. Gjithë ato këtu kimë dhon llogari para Allahut. Pse ke hyr këtu? Pse ke preq këtu? Pse kalu ko kë, kë, këtu këtu kat. Koa është Bëgatia më e shtrenjtë që kemi taruaj, të ruajmë, mos ta humbim. Haitimi të kujdesshëm. Gjithashtu timi të kujdesshëm nga komunikimi mes dy gjinive, që kanë dalur me komunikopanevojë. Bisedat shumëta, qeshjet, komentet panevojshme, besimtarët besimtarët në grup e kësaj. Taruam dinën ton, taruam fytyrën ton, taruam besimin ton. E mos ta njollosim me këto mjete që mundemi mi përdo për të përmirë. Por në qofë se vetën të nëse e din veten ose ju, ne nuk mund ta porrim për mëngun, ne sa ti gaboj. Atë largopi saj. Di kur sart internet pa bunej në ndonjë kanal. Lekraid Mamir. Di kur sartin Facebook pa bunej në ndonjë kanal. Mbyll na krejt. Po ne çfarë katëcisht, do të them në emër të Aziz Sevalllah, ne pengoni devs se po ngadhi çka, më bëu 10 gjymnatia rrugës, nuk javlen, nuk javlen. Teku mundi ki kumë do Julie Girota, ki kumë morm sima, hiç pa u fund Facebook. Po në çose për dosi rrjet social për të komunikuar më drejt, më mirë fillt për të shkëmbë dobi me të tjerët, atëre këto diçka tjetër. Allah unar vajtë. Kemi të në të të rinë këtër i nënë kuadrojmë. Selam Aleykum. Aleykum, selam. A bunë imë përë që? Po, jemi duke të nëzhorë, rona. I kam në 10 djejëtë dhe i falu zirua këtë ndi të të të të që fali. A kam haram të rrë të të fangë të të të të të të të fali? Po, po të regoj të ashen qëllë. ëh uh, ne hamnat shifol du vakte edhe she ki 11 vjet, por te shpejti uh, Allah e den, do ta mas 1 vjet e mas 2 vjete, shpejti do të thit në moshën madhore. Dhe kur po sa të futesh në moshën madhore në pobërtet, ti obliguhesh me i fal 5 vakte. Obliguhesh me i fal 5 vakte. Ne nuk është mirë që pejtani më mësu vetëm tani me 2 vakte, ngas e ki vështirë pastaj më kalon 5. Prandaj pejgamberi sasuna ka mësuar që fëmin duhet më eduko me 5 vakte që nga mora 7 vjeçare. Në më nëjë se ka obligim, pa në më mësu, që të trejnuat, mi falë 5 vaktet. Ma di kër i bënd 10 vjetë, ka pa këdhe me edituru edhe me shti mi falë 5 vaktet. E që kur t'i vje kua që ka obligim, është i gacim, është i trejnuar, s'ka më problem i falë 5 vaktet. Për ndaj, t'i kini 11 vjetë, elhamle i i rritun, edhe i kuptën gjerat, falë i 5 vaktet. S'po thom që i ki gjunaset, i alo se kjo obligim, Kur të kurtba ato obligim, pastaj një vak melon ki gjunat madh. Por tash për disa so nuk e ki obligim, spoko trajno vetën. Fali pas vogtë. Kanë ndoshta ndodhur me tiksa bosun qesh ose tik në iatsi kur është vënë të mergjumi. Kto gjëra ndodhin nganjëherë, mos e merr si diçka tragjike se ke buj gjuna. Jo, nuk e buj gjuna nga si i vogël. Mir po trajno vetën. Trajno, mësohu ç'ti farij pes vogtë. Bëre namoznin pjes tjetër së sende që nuk mund ndash me ti më kur apo prej tashm soshu me në fal e pastaj nuk e nuk ke problem. Anë swetë, kalosh në pesë vogta që ti je i gatshëm që në momentin kur bëhet obligativ për të namazit, nuk ke problem me fal e namazt me linë Allah të mbani. ë në kuadrim tretë vante të të rradhas. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Jo, shodin, Urna, po, më shodi nga teja. Ordnav la. Po ato viti të. Te s'a med dit ndërimin ton personal edhe dietarëve në përgjithësi për kitë të zime ata njësë cilve ju realizohen luket, unë jëmë të atë vakë në mazë i falit, e po më interesohen në ditë ma shakë qëllë është nëndimit djetëarëve për kitë nëndimit. Atune që ju, dënon ju, Allah ju... Realizohen luket. Realizohen? Realizohen, ba. Po, po, qartë, qartë. qartë. Selamuk. Aleikum, selamuk. Çdo njerëz që lutet Allahun që lehualla Allah nuk jia çon poshtë, nuk jia hum lutja e tij. Por Allah është ai që përzgjedh, sikur Allah është ai që përzgjedh se si do ti përgjigjet njerëzve të tjerë. Allah është ai që përzgjedh. Por nëse Allah xhe lehualla i përgjigjet dikujt në lutjet e tij, ky nuk duhet sikur në xhennetin ti. e tij. Nëse çonse për shembull është fetar, i fal pas vaktat, e përmend Allahun azhgal, munduhet të mulargu nga haramat, atëherë ta din se Kjo përgjigje lutjeve oçive është vazhdimërsht dhe i realizon lutjet është një problem i Allahut i përshpejtuar në këtë bëut për këtë besimtar para se të jap shpëlimin e botës tjetër. Dandi gjithmonë duhet të matim përshëmbull, na vjen ndonjë mirë prej Allahut asojal, na vjen ndonjë begati e caktuar, ku me ditën e a mirë kjo asoj mirë çu rëgendën tënde, nëse fallesh, nëse e uh, i kry obligimet, rruhesh nga haramat, kjo është shpëlimi bellogjëlor. Po nëse njëri Allah na ruajt nuk e ka një obligim ndaj Allahut xhall, ëh dhe nuk larguohet nga gjërat e ndaluara, bjentu i bën Allahut mëkat e kështu me radh, atëherë nëse Allah i përgjigjet lutjeve të ti, tij apo vjen në begati, kjo mund të jetë në rrezik për të. Pse? Për shkak se mund të jetë se Allah xhallahu ala është duke ja duke ia harxhuar shpëlimin këtë botë. Njëri ka bu mirë. Por ka njëri për shkak se është kujdes në praninë të tij. Kënieçi ka, ka dhënë lëmuş, ka po, ka i kanë dhënë shumë tjera. Pil po sakaquk at për të Allahu xhël. Po megjithë ka bu mirë. Në bënë më kate, nuk ndir ban mëkate, nuk i këno obligimet. Allahu xhël oi çën të mira në këtë botë, jo pse është i mirë. Po për t'ia kompenzuar ato të mira, nga sallahu nuk don me shpëryndarërinë që dinë nga s'u nuk e meritan. Andaj çën të mira në këtë botë, për t'ia harxuar të mira tën këtë botë. Allahu na ruti nga kjo. Dhe kjo është konform kërkeshti, kebo ke për dunja, e mërë në dunja. Kus e bëmë për hajët, e gjohë në ahirët. Përëndaj për ditë, se rrazimi i lutjeve, begat e nërëme që i vini njëriut, se a jem begati, që ka kjo punë që Allah për po në përgjit, që e kjo e gjennë në të ndërë. Që e kjo e gjennë në të ndërë. Se kërë të kohën imam Shafiur, rahimulloh. Kohën qovë, se shenë njërë duke flutëru n Mështë që më ashtu vëprimit ti, por shikani në jetë në ti. Në qëfës është besimtari deva i devatë shumë dhe drejtë, atëhera kja është një lojë ndërimi i allatë për te. Pa i ka pëthonë, dhe në këtë mështë një në më nësebohat, më ndodhë në dhe qëja. Por në qëfës e cë mi ujë, por kër gdjenë në bregë në deti, është më katharë, nuk në obligimet, thë dije se kja është ë një të mirë sa është e mirë për ne. Dhe ajo shpëtim nga Allahu Xhelalu Elauala është vepra jone. Kushimi, në kushimin, në bazë të kësaj pastaj mund të shorojmë edhe ky veprim se a është do të thotë i mirë për ne apo Allahu mund, tjet, mund një ona, Allah të jetë mund të jetë ndonë dënim nga ana e Allahut asojt. Prandaj nëse realizimi i lutjes është mirë, është është çaj një mirë, por për të arshtuar ja kësaj të mirë edhe më fuqishmërisht mirën dhe për të siguruar edhe më tepër është e mirë Shikoj gjëndjen tande. Nëse je i mirë me Allah xhël levhula, kjo është porlimi Allah xhël levhura që Allahu te barekute tala i përditë luditë tuaja. Andaj ka pasur nga njerëz devotshëm më herët, që Allah xhël levhula as në lutet nuk u ka kthyer. Të gjitha i u është përgjigjur. Të kaja ndërën për ta an këtu botë. Dhe shpërlimi i përshpejtuar në këtë botë para se tuaj hap Allahu shpërlimin e ahiretit. Kimë telefon të tremb qadroy? Orna Orno Podrioma. Selam aleikum. Aleikum salam. Kam një një problem që shumë vite, që 3 vjet katër. Po. Ë, jam shumë djus, jasht nuk i besoj kërkujt. Përveç familjes të ngushtë, përveç familjes, për ndervaz qetar haskujt. En çfarë aspekti nuk i beson? Unë kisha më marrë, se kisha shumë një këshill. Se kjo tadin a o mira këtra, so puna Po po po po po po. Ai, ajo ajo ai çoftë. Po, po i çoftë, çoftë, çoftë. Ë, rregull, çeraun e ke. Aleikum selam tua. Ë, unë përmandom në pjesën e parë se nuk duhet më dyshu në njerëz. Nuk duhet mi paraqykuar nes pa argumenta. Apo, po ju se ki argument, larguaj shpinën e njëri. Por duhet me njësë njësë më gjit dikon tjetër të besoshum. Nuk kanë kët njerëz të këqi. Nuk kanë kët njerëz të mashtrues. Nuk kanë kët njerëz gënjeshtorë. Nuk janë pa me qëllu mirë, mund ka një spandazh, do më çonë diku shumë mirin, dashum, gjithmonë ka ndonjëherë të tillë. Gjithmonë shoqëria ndahet në dy. Ndodh ket më shumë të këti, e më pak të mirë. Po ndodh ket më shumë mirë e më pak të këti. Duhet më pas më më shumë këti e më pak asë. Por gjithmonë ka të mirë e ka të këti. Nuk ka shoqi ku kreden të këti. Kur kur zy. Tha, nuk ka shoqi që këtien të mirë. Apo ku askush as i kaq. Gjithmonë besimtari duhet të jetë i kujdesshëm ku drejtim. Prandaj nëse në për shembull Të dur fillimisht më me shikoi çka e ka shkaktu këtë dyshimtar. Pse po dyshon ti? Vallam po dyshoj të sse, e kompostni për vojë më filluan me, me festikun. Ah, do të thon, për vojën e kaluar s'e bën ti me dyshim të thirtë. Duhet të di të se njerëzit mbrenda një familje dallojnë. Për shembull, ti në familjen tënde. Nuk i njeh më babam ton. Ati ja kona diçka, ty takona diçka tjetër. Apo ti shikoe diçka, ati shikoi diçka tjetër. Dalloni, një familje jeni. E qyt nuk dallojnë ata njerëzit që nuk kanë asgjë më së vete. Nuk duhet për një gjyna dikut me e përresu të gjithë të tjeret. Ka e njerëz dalojnë. E para. E dyta, e, duhet adish se këtë dëshim që e kinë e njerëzve, mënden me qunë gjyna. Sikur s'allahu ka dhe nërganin nga shumë dëshime dhe para gjykime nga sa to i shpjenë me katë. Ndaj, duhet më mundhë në posë gjyna për këtë qështje. E, e treta, e, duhet që përgjdo gjë që ke nevoj, Me shikua qenë, shambull, për për. Për shambull, dikurat, më shikuan ata qend, për shembull, të thirrur para tu. Për shembull, dikurat, vallajm po dyshvojmë, gspdi Karmit për fe, më thon. Pse? Po vetë kët haxhivet, të kët mëzënve të part, jo, ti ti dyshimin, pse të ka dyshimin? Se gjithmonë ke pyet një adison adekuat. Pyet njëri që na adekuat, shkolluar, largoj dyshimin. Prandaj ndoshta dyshimi ndonë ka shkaktuar konsultimi apo puna e të me njerëj jo adekuat. Dhe si pasojë e kësaj të shkaktohet dyshimi, largoj njëri jo adekuat pëtinjë të dorë dhe do të gjerë zgjidhje. Por çdo gjë ka çdo njeri adekuat. Përshëndetikur, e ku bulla imitën të mjekut. Sa më shku të mjeku. E pse, kjo, pse të mjekë që pse duhet të tek mjeku se kanë mundësi të shëru, kanë mundësi të ofrojë lash, pse? Po për vallai përmend pastaj një plak, një plak, një koishin, një kuj di çfar, ngata, ngata, ngata, nga o lut dikush. Po ti normal që lutesh ngasë kurse ke ngua ato që do të mengu. Prandaj Dyshimi largohet nëse fillojnë me dëgju atë që duhet mëngu. Qëse ngënat që duhet mëngu të kthehet besimi. Pse? Pse tashi duhet duke trokit në dyert e duhura, që tashi ti ku duhet. Prandaj dyshimi largohet nëse troket në, në dyert e duhura. E ky e dyta. E treta lut Allah xhallola me të largues smunja. Ase kjo është problematika të shkakton problemin e tënd. Ne dijë se kjo është rron për njerëzit. Para mendoj për njerëz me dyshim ty. A duket mirë? Për shembull, njerëz me dyshim që Mos them ballën tonë se ti duhej të anë të të bësh në avjell. A dogut kë rron? Po shumë rron. Mos u fut valla, në shtopin timë son duhej të ti mundesh me, me shikoj në gratë shtëpisë tonë, naudzubillah. A është rron kë? Është rron shumë. Antaj, shikon se është rron timë duhet të tjerë. Përandaj edhe kjo të bëjë çe, pastaj ka dalë, më me mendu pak në vetën vende se kjo është çën kampune e keqe, kështu se kampune e mirë. Përandaj duhet të them se me këtu këshilla shkurtimisht Mëndaj që me lejnë Allah Gjellewat të largohet kjo përkët. Mëndaj i gjej njërë të besushum. Dhe gjithashtu të kur vjej njërë të besushum, pas i besan njërë të komplet. Nëse i tërguar i salasur në kamësuar se kur e dojmë diken, të dojmë me masë. Sikur se dhe kur të urrejmë diken, të urrejmë me masë. Pëse, nëse kjo që e urrejmë, ndodhë që njëzë në bëhet mikë. Pajtojmë me e pa të. Mëndaj dhe ka muzikap si çë të shoqëromi prap. Para dikon më edosh pa mos, më edosh pa rezire, më edosh në udhën e dashurisë, adhurisë më ndaj dikujt. Pastaj kur bënë më zgën një të thehet, normal. Njeri duhet, po mëna ku furë të caktuar, mëna mos të caktuara. Normal. Vetë Allahu është ai që nuk na zgjen kur. Vetë Allahu është ai që gjithmonë apo mirë, të tjerrët çdo kush ka mundsi me të lëndu. S'po them që të lëndon me qëllim, po komadit tenton pa qëllim. Prandaj Jo janë da njerëzve të bën që t'larguosh dyshimtë. Qysh? Po njeriu normalisht ka ndjera dikush me tendu, dikur që i matmashtro normalë, kështu njerëzimi. Prandaj kur i nje njerëzit, de kur njerësi është normale t'largosh këtë problem. Mos prit njerëz me kon ideal, mos prit njerëz me kon pa gabime, mos prit njerëz me kon keqërtu korrekt. Jo, ruhu bohu si hapur, bohu i kujdesshëm dhe kontakto dhe lidhu me njerëz, largoj dyshimtë dyshimi të vjen nga ana e shetanit. Ai të përshpërit në veshin tënd që ta humb besimin për njerëzve. Duket, duke, duke humbur besimin për njerëzmit, izolohu ti njerëzve. E humb besimin për njerëzve dhe pastaj izolohu shpër njerëzve. E kur izolohu shpër njerëzve, atë shetan e ka më, më, më lehtë me të godit, më lehtë e ka me me sulmume dhe me devijuan nga rrugët. Mirë është i beson prindër alhamdulillah tamam pula dhe te ata me ushti dyshimi, mirë po dhe me tjerët. Së po themë besoju komplet, por edhe ju me dy shu komplet. Meni me së atore, nëse kjo është jeta që e, duhet të jetojmë dhe ka svida, ka probleme, ka të lojshë, por edhe ka aspekti sajtë mira. Andaj, ka njerës mirë, ka njerës sinqert, ka njerës të devatshëm, ka njerës korekt, sinqert, por ka edhe mashtruas e gënjështar, e të lëdoj, por andaj, jeta është me kësi koloriti. Kupteje normal dhe do të jetojshë normal me lejene allat Kemi një telefonat tjetër ja. e një këndrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selamu. Kam një tytje. Por, në në? Jam në në tref mive, kam dytë, jam dhe një qitë. Po? Gjolli i mazë 24 vjetër, i fallë 5 vaktet. Po? Eh, një jam një e nënkurën e krejtë. Mirë po, në vitin e tretë, të fakultetit, vitin e tretë e ka ndërprej, së përshkan shkullë, beshna mazë, në stëpë, do nëse 5 namazet i folk dhe gjandë i gjithë njërë më kanë të ure mu më folë që së këmë ditë edhjallin e, e 2-2 24... no. dhe vjetë që kam të u njërë për tash kam një problem që e kalan që të dhe të shkullë dhe një vetë që ka post me burë ka njerë këmë si konflikt që të shirë jetë e kalan që të i kështon që që të kështu allahin dhe të më folë e falë i gjithë dhe isha me do këtë që të sh Po, on po, e ditë që është drejt rrugës së Allahit e mirë, e gjithëta mirat, mirë po. Kemi breng, asumrokun bën pak si nervozsam, se edhe natë vetë ke lënë nganjherë thon se atje sa ja, tonim kop këtej fotot, Allahu i cilton auz se lahet tiba ditë e çdo desha të marr jap një shpjegim, Allahu u shpërbli. Amin edhe, po inshallah, po inshallah ë fortëçi djali Falad dosh i devotshëm dhe ka ndikuar te jo kjo është një begati pe Allahu që u ka dërguar juve elhamdulillah një djalë i cili nuk e ka rrit fen veç për vete por këtë mirë që Allahu ja ka dhënë ka dosh me ndarje me dashamir të vet, dhe kështu për muslimanin dhe muslimania, të mirë në fesë ndaj me të tjerë, të mirë po. Nuk duhet që për shkak të dashitim të jetës ti amballazoj dhe ti mbulloj me fen. Për shkak komonziati si shkohet në shkollë, nuk i mësonat. Apo, dhe këtë dëmbëli të më shkuar e së shkoll, do me arsjetu me më bështetin nga langja lehovala. Jo, këtë s'një dhe me zvete. Ja, absolutisht. Absolutisht s'ka ka të bejme të. Allah o t'i qil udhë kur ti më arse bejpet. Andaj duhet me shku në shkoll. Andajaj nuk duhet me marë vendime nga anë e vetë zvetë, si kurse të si ka majerët. Duhet me vetë njërë që ndishëm për këtë punë. Me shku për me vetë një hoqë. Unë do mënasë vetë në xhami, vëlë që adhurojmë Allahun më bu. E komnuon shkollën dhe kombinit sallam me që lut. A në rregull, vetëni hojt kanë hojë në rregull. Po jo vetëm orale vendime. Kush i ka thonë atij që Allah ja qelut kur e lën shkollën? Allah ja qelut kur e lën punën, larg asaj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i devotshëm. Por megjithatë është munduosh ësht përpjek. Skanaj të kom kryq, edhe mund Allah më udhëzon këta njerëz më, Allah më krym punë më, jo. Allah i ka thonë ditën e parë. Çka ditën e parë kur ka shpallja. Ç'ka ditë I ka thon ja jo almuddathib kum fa anzir o ti mbuluar se i dërguar i sos me kan kop ethet nga frika nga nga nga frika e e e, e jibrilit që s'ka diç ka popoakia dhe ka shkuar në shtëpi u mbulu pe ethe Allahu xhelalu ala prap i ka shpall o ti mbuluar ngreto skuamnet rotmu sku djummu sku denbelim ngreto çau po na angažou thryni elfen allah ta xhel ka se kjo ka qen misioni ti Edhe ti, ngretu qo puna, mri mri se bep angazov. E kur munduhemi të përpjekemi, pastaj themë o zot, kjo është mundë të pa emocion me e bër pjesën tjetër. O zot, ti m'ndihmo. Andaj Allahu jelle wala in dihman rubet kurubin dihman vetë zvet. Andaj shkolojni se bep, shkolojni shkak i rëncysh që dua të takimi parasysh dhe ta ndermarrim këtë shkak për një të ardhmë më të mirë. Mëna hija djali gabim me ka shumë në çështën e emrit se e kanë në shkollën. Po nuk bësei kurrë në emër se e kanë si në shkollën. Nuk duhet që përshëmë në emër se musëm shkollën, shkolla, për lol, kusha ka parë në shkollës, rrin gja mi, çan Allahu se vop, çan Allah, ja kës bankët, gjor gabim. Andajon më ndonjë nuk e di ai djali a or du kenë ndëgjuar apo jo, apo na ndëgjan, ndoshta ma vundi kur, e rancës më është duhet që duhet më tregu se vendimit që keni marrë gabim, se asha shkakton, shkakton probleme. Që ai ai Sa mirë ka ndikutë ju për të mirë për fe. Tash po don me veprat e tina jo fetore, më shkaktonivë irritimin për fen te ju. A po sha? Vën punën e madhe ashtu e prish. A ne duhet që mi tregu edhe burrit tën se namazi skollimi me këtë që ka marrë. Djali ka ne problemet atë. Djali ka ne shkak tetë pse po shkon shkollë. Skollimi ka me fe. Ka se shikoi fakultetin. Jan të strëmbursh fakultetore alhamdulillah. Me dia me voha që falën janë namazli, janë xhamis, por dhe vazhdojnë me po kri fakultete. Madje në shumë fakultete, ndoshta për për për nzënsve, më të mirë janë ata që falën. Alhamdulillah, namozu nuk e ka penguar me kon as të zëlshëm, as uh, as me kon të suksesshëm, si më as me kon punës, as, as kon. Po te namozu, namozët shtuin me kon më ambicioz, shtuin me kon më i zëlshëm, synojnë kon më i suksesshëm. Ata që namozi e ndërprend gamsimi. Ataj në namazin e ndërprin nga angazhimet e nga puna, ajsë ka kuptuar namazin që duhet. Ka se ket ashabt kanë punu. Ket ashabt janë angazhu, O Merë radiyallahu ta'ala anhu, O Merë kush ka qenë Merë? Njeriu po shaut më afër te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallallahu alaihi, pe njerëz më të afërt Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallallahu alaihi ka qenë Merë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallallahu alaihi ka thënë njeriu që le ketë kanë dorë. Kush s'ka pas shëf më natë me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallallahu alaihi? Kur's ka pasja. Para në sot për shembull me konë pejgamberin në më Prishtinë edhe me pas në gjëratë ditë për ditë. Ai ai ai ai shkua apo këshme në shtëpijat tona. Po këti shumë pas vetë më shku me e pa. Megjithatë, Omeri radhiyallahu anhu, shikoj Omeri, nuk ka pas mundësi më shku ditë për ditë me ndëgju pejgamberin saqë kanë s'ka pas mundësi më shku ditë për ditë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ka se ka pas punë treqti. Por ai ka lënë msimin. Ja, ka pozidhirja. Por de kë më sotoria. Dikush jepet shumë mas po tham kushtimisht namazit e lën punë tira. Edhe kush vetë vallai punjet me kry e den namaz. Jo jo, ja. a ka mundsi me bashku? Ka mundsi me bashku. E çuish ka bashku mirë, o mirë ne ka posnik ku je ti, gata gata ka posht. I ka thënë ç'r burri dheot. Ni ovdë unë, unë po punaj. Apo ni ovdë unë po punaj. Ça do ni o v çkat vitaj e do nepërgjist. Po ti kimë shku me ngup pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam e unë natën ty ta bi Orçin furnizimin e ti më kallzon se ka kaqon pejgamberin sa. Në javdit. Tani javën tjetër të unë shkoj nga pejgamberin sa selam e ti punon për mua. Çfarë të kam bashku? Edhe mes dijes, edhe punës, edhe namaz, edhe punë të tjera. Ka zgjidhje. Me s'ka thon? Unë tash rrit pejgamberin sa. Këtë familja rri uni, unë s'kam çka bëj nëse këtu e ka Muhammedin sa më suni do të shihit me tinë. S'ka thon kështu? As pejgamberin sa sikon Omer, pse s'po vjen dars, pse vjen i një gjerat ku i atë ka kom dhunjaja? S'ka thon kështu? E ka kuptuar se duhet t'jesh në punë, duhet të angazhosh, por duhet të më bësh zgjidhje. Ju jo në emër të punës më lën namazin, ju jo në emër të punës më lën namaz, në emër të studimit më lën ligjrat e fetare. Ja, ja. Jo, jo. Më bë, më sotare. Mundi të morin të gjitha. Ka mundsi dhe fakultet më u kry, edhe më punsu, edhe më pasuro, edhe më past punë mirë, edhe më fal. Ka mundsi. Nga sa Allahu xhallahu ala gërdopërat. Dhe pas kësaj kemi shemë, shumë shumë gjëta për diskutime ndaj gabim me kohën që ka bërë këtë punë. Ai në çështë kalon fakultetin se fakultet, spi shkon fakulteti. Se vetëm ajo është lemitina, por nuk guxon këtë ta bën në emër të fesë, nga se gabim, është gabim këtë ta bën në emër të fesë. Prandaj mira më këshillu dhe më i ful dhe më kërkuat që ai më e pyet ndonjë hoj, më mundon një, një zgjidhje për këtë çështje. E jo që në emër të fesë apo kurrë vetë për shembull, më bën një zgjidhje që absolutisht nuk ka të bëj, nuk ka të bëj me fenë. Nuk ka të bëj me fenë. Allahu xhalla wala na'udzu e ngjaturën uh, telefonat në Rhodhës. Urmar. E dua ta dëgjoj një tyje. Unë jam një motër muslimane zhdjetare i valli pas votet, uh, oh. uh, bashkë me nënën time. Ez gadi uh, nuk është i ushduat, e dua uh, nuk është i ushduat, do të mos luani, të ka shi ul si ta urzaja tës, si ta. Po, po mashallah. ë po, Allahu Zot forson infinity dhe Allah mundson që të rritesh në hajrën më të mirë. Ëh, uh, fakti që ekipi dert për babën që Zot valla kjo është hajri i madh. I lëmi baba që të ka ty edhe tjerë djema me vajza, vallahi që e kanë dert uzimën për me ty. Ngase ia duin më të mirën për me ty. Shikoj këtë vajzë 20 vjeçare. Në vend që ta ketë prinë ngozuar dhe prinit ke vajzë e ketë dert uzimi të vajzës, vajza e ka dert uzimin e babës. Subhanallahu ursi ya zot beqadit Allah ta azza jall ti vazhdo me eksullobov por me fjelt mira thu oh, jobobojem por çafoje per gdhela thu ti je musliman alhamdulillah responde de je obligé mufal çun se kom obligé mufal nuk nocha pse te spofales me fjelt mira nganjera nganjera mos i fol fare ve çu fale peratina lut ta allah ne madhruar se allah jall la muzu ti boni kto se bepe ti me ne kto shkaçe çe është e mundshme E ozimi është në dorën e Allahut të manduar. Ozimi është në dorën e Allahut të manduar. Andaj shpresoj shumë të kalloj manduar se ti në këtë mosh dhe me këtë sinqeritet dhe me këtë dërt në momentin kur Allahu ti ja ngri duart që Zoti më të auzu babën kam shumë bindje se Allahu nuk ka më kthy duan tënde pa u përgjigjur. Andaj lët Allahu sinqerisht. Po krahas lutjes punoj me babën. Ndihmoj atij si lomir me te, gëzoje babën të ndë. Apo, nga njëre, ndoshta, kur të jam do një parë me blen do një nëmbëlsjet e qëka ruje, bleja ati, tu, që ty të akumble. Apo, gëzoje shpesh, përfëtën e zemrën. E pasaj, thuj, e pse babem, që sa i miri je, sa i kujdeshin për neve, po punëm për neve, po lodesh, apo, e po kemë qëfë me konë me ty edhe në këtë botë, në botë në të të të të të të, të, të? Pasha, ti na po falem, po mundojmë kon të mirë me Zotin Xhallahu ala, edhe ti duhet me konjë shtot. Andaj me këto fjalë të mira, me sillet të mira, me lutje, me lenë Allah të manduar besoj që do të përmirësohet gjendja me lenë Allah të azhojë. Shi ku ndëruar kjo është edhe pyetja e fundit për sonte. Nuk e dia ka dikush në lind nuk prit e pritet enkuadrojën në fond ose jo, i japin fond me kaç. ë Nuk ka, atëra por është nukar in kuadru dikush në shpejtësi, dëshoj që me këtë uh, pyetje ti jap fond emisionin të santum. Nëse Allahu në mënuar se Zoti xhalleu ala na përmirëson mendimin për Zotin. Të kemi mendim mirë për Allah xhalleu ala. Ka sa Allah është i mirë, Allahu xhalleu ala vetë mirë na sill. Allahu nuk i bën keq as kujt. Ne ime ata që bëjmë keq me mëkatet tona. Ne ime ata që bëjmë keq me keqëndime negative. Andaj të kemi mendim të mirë për Allah xhalleu ala vazhdimisht. Të kemi mendim të mirë për një tjetër. Bashkërt mes vetëve të kemë në mendim mirë, ndërtonë jetën në mendim mirë për një tjetrin. Jo në parajdikime. Ju miq e ju shokë dashamirë, e të afër, familjar ndërtonë jetën në mendim mirë për jetën, që të ketë ditë kuptim, të kemi mirëbesim mes vetëve. Tërgues xhelia për gojimin pun e punjës së të kia të dytë. Allahu na uzoft në përmirësim gjendjen ton. Shikohen rua dhënë takimin e arshëm, Zoti i madh ju ruaj. U kujdes për ju kudo që jeni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.